Geno, ni bitiori naiz eta gaurko nere erremei enplasto bat da. Enplasto gaia hori iteko, osa gaiak behar dira. Berbena, arrautza bat, olio tanta bat, baratsuri ale bat, eta sartaia eta trapu garbi bat. Albaldima, algodoea. Nola egin, lehenengo zartagian olioa tantabajar eta batxuria alebatuak. Bitartean, gorritzen ari bitartean berbena txikitu. Eta batxuria gorritzen danean atera eta berbena bota eta eman lau bat beltao, gehiagin gabe. Hori egiten danean, bitartean batitu arrotza zuringua, eta bota sartaira, eta hain tortila bat bezala, baina hogei ingabe. Hori egiten danean, trapua zabaldu, tortila hori, eta tolostatu. Eta jarri, ostutzen balimada bitarte hortan, jartzeko denbora hortan, berri sartaian jarri eta trapua berotu. Zatik, beroa behar du jartzeko jarri berdantokin. Urduan, hau da, sinositis bat sendatzeko bestiek beste, estarriko mina edo katarrua edo bronkiotako mina edo pulmoikoa. Iruen jarri behardia, segidan, beste iru deskansatu eta beste iruen jarri. Sinositis balde maukazu, kopetian jarri behardezu, estarriko mina balde maukazu, estarren jarri behardezu, Eta bronkioetako baldemakazu edo katarroa, estula, jarri behar dezu, petxun. Guko horrekkin zendatzen ginen, eta gainere askotan egiten dugu, eta oso ona da, eta ez dezu hartzen e, medikamentuik, eta errez zendatzen zain, horrek. Agua karriko da, eta, eta beste bat arte.